Їхнього директора інколи опадав несподіваний сміх. Регіт отой часом нагадував шлюбне ржання коня, а часом – вибухи гарматних снарядів, залежно від ситуації. Але шеф ніколи не дбав про те, яке враження на оточуючих справляє його демонічний регіт. «Бос? Вони не ржуть?» Вони розлікаються. Переїржавши, гарматний повернувся до справи. Через тиждень поїдете в Суми на семінар завучів. А чому я? А тому що є думка. Віра Васильівна, жест донизу, а ви, жест догори. Ясно? Ні, не ясно. Я не хочу. Куди мені довіри Василівни з її досвідом? Є таке слово нада Вступите в партію, будемо рости. Жест догори. Софія вийшла з кабінету. Навпроти були двері зауча. Вона постукала. Нікого. Підійшла до розкладу занять. Віра Васильівна була на лекції. По коридору на зустріч Софії човгала розтоптаними капцями викладач педіатрії, а за сумісництвом секретар парторганізації та голова народного контролю Ліза Семенівна Гриндович. За документами вона була, напевно, Єлизавета, або якось інакше – але називали її тільки Ліза. Усі до студентів включно. Це ім'я страшенно личило пласкій жінці з обличчям, що нагадувало лезо сокири, посеред якого стирчав довгий тонкий ніс, що й насправді ліс усюди. Бо привід для венюхоня був поважний. Того потребували інтереси народного контролю. Більш неприємної людини Софія на своєму віку не пам'ятала. Бабу його можна було б, порівнюючи з нею, посилати на конкурс красонь, а заразом і присудити першу премію за лагідність характеру. «Личенько з тих, що не скоро забудеш». У бабіч довгого носа висвердлювали дірку у співрозмовникові маленькі жовті очиці під жовтими такі ж бровами. Підборіддя прикрашала розкішна бородавка, засіяна, мов клумба, чорними чомусь волосками, які товаріщ Ліза мала звичку прилюдно вищипувати. Але вони, мов голови змія, виростали до ранку знову. Та найбільш непривабливим було те, що Ліза Семенюна постійно посміхалася. Усмішка зазвичай прикрашає людину, але не товаріща Лізу. Ні-ні, вона не мала повного рота чорних гнилих зубів, навпаки. Її зуби були рівнесенькі, білесенькі, хоч на виставку. Та коли бліді вузькі вуста розповзалися на ширину плечей, оголюючи різці, премоляри і моляри, Софії аж мороз поза плечі йшов. От і зараз ця посмішка дресированої кобри Виповзла на її з принципу нефарбовану фізіономію. Софія Андріївно, зайдіть на хвильку. Що за день такий? Усім мене треба, подумала Софія і переступила поріг кабінету з портретами Леніна і Брижньва на стінах. Портрети висіли так, що обидва вожді дивилися одне на одного і ніби перемовлялися, коли в кабінеті нікого не було. Коли ж товариш Ліза займала своє місце за столом, вони дисципліновано замовкали, мов учні в присутності старшого.